وكان الله عظم أكينا وما هي صفة الله فانو إسم الظبياني به بري أنت من شرع لك الثانه وإسم مبينا ولو الله يعني أنه أفضل الله أن الطرائفة وما يزنه إلا أن يزنه مع الظهور من الله وعلى الجهد وشفة الله وكما تعالى وكان فضر الله يعني لاَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَكُونَ حَرِيصًا عَلَى مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يُقَرِّبُكَ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ يَقْتَلْ مُؤْمِنًا بِغَيْرِ سَبَبٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ يَصُنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ قَدْ حَفِظَ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَمَنْ يُحْرِمْ بِالرَّسُولِ مَا جَاءَ بِهِ مُحَرِّمًا فَإِنَّهُ مِنْ عَمَلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَيَقُولُ لَهُمْ أَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ قَالُوا هُمْ مَعَ اللَّهِ وَهُمْ أَوْلِيَاءُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِي ضَلَّ وَاَلَّذِينَ آمَنُوا ومن عصد ديرا ممن اسمجه لله هو مصد واتبع من الله عبره وحنف واتفق الله عبره وطلعا وإله ما في الصمارات وما في الأرض وكان الله من شيء مفين ويستردونك في النسائق لله ويبنق فيه نوما يصارب فجلعية من نساء الله إلا يتنات وطنم من لا تَتُورُهُمْ نَمَا قَدِمُوا نَنْتَظِرُهُمْ نَنْتَظِرُهُمْ نَأَوْصَدِينَ جَارِئَانَ وَتَقُولُ لِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالصَّوْمِ هَلْ فَضَّلَ اللَّهُ كَثِيرًا عَلَيْكُمْ وَإِنَّ عَدُوخَارِجٌ عَلَى رُسُلِهَا لَعَذَابٌ أَلَمْ يَرْسُلْ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ بسم الله الرحمن الرحيم و قال الله واسلم علينا و لله ما في <تصفيق> السماوات و ما في الارض و لقد رسول الذي يوصل رسالات ربنا بطوعا و ايذا تقضي الله في السماوات و في يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق <تصفيق> تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم واصلاحكم يوما يا ايها الذين امنوا اطيعوا وَمَا سَوَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَكْبَرُ بِاللَّهِ وَرَبِّهِ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ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 فعلو ولم نستخفض عليكم ونقاكم من المقمين فالله يحفو كي نبتلون فيامك وليش جلوك عرض لكاكين على المقمين السليلا إن لك ونالجمين يخادرون الله ونقاكم وقادعون وإذا قاموا لسولة الطاقم ونصال يراء ونطع سوعة من الله إلا قليلا ونالذكين بين ذلك لا إلاها أمراي ولا إلاها الله فلن تجدروا يا أيها الذين عمروا لكاكدوا لكاكين مولي ونطعقوا من الله تريدون أن ان الله لا يغفر انكم ما فعلتم الا الذي تاب هو سبحانه وبحمد الله وتبارك اسم الله القدوس العظيم ما يفر الله اذا ذكر شكروا له وكانوا على شان ما له لا يكفل الله جاه وَلَكِنَّهُ يَقُولُونَ <تصفيق> نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِينَ لَهُ وَلَكِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ اتعالوا الناس لنا في العلي كتابة من السمايب وقد سألوا سبا من قالوا وَإِنَّ اللَّهَ لَا تَتْفَعَتَهُمْ سَيْفُدُّونَيْهِ فَرُقُنَا اتَرْهَدُوا عِلَّا بِمَعْدُمَا جَلَا أَتْفَعَتُمْ مَيْنَا فَإِمَّا نَقْدُرَ مِنْهُ فَنَجْعَلَهُ رَجْعَةً إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ في <تصفيق> شهم ما على مفهين العلم للأتباع جميعا فصلوا ويقيمة طرفعوا الله بلا ينقر الله عزيزا الحكيمة وإذ من على السباب الآله من الشبيب قبل قضي ويقصي من يقوم عليك سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي <تصفيق> السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَعَدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ <تصفيق> وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَعِيسَى وَيَحْيَى وَإِيلِيَاسَ وَالْمُدَّثِّرِ وَإِدْرِيسَ وَالرَّسُولِ وَقَفَّصْنَا فِي قَصَصِهِمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّقَدْ كُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَإِذْ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَرَسُولًا مِّنَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لَّئِنْ أَسْلَمْتَ وَاتَّبَعْتَ إِنَّ الَّذِينَ <سؤال> آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُرِيَنَّهُمْ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ إِذَا أُنْزِلَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ مَكَانٍ وَلَا سَمْعٍ وَدَارٍ كَانُوا فِيهَا يَنَجُونَ يَا قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ الْحَقِّ يَنْهِي عَنِ الرِّجْسِ عَنِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اللهم صل وسلم الله لا شريك له هو خالق السماوات <تصفيق> والارض كما بالله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ <تصفيق> تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ ذلكم الله سبحانه وتعالى الحمد النساء ما مضمون به اعتبار ذریه حواله کے احکام بہن رعایت اشبال ساتھ ذکر کروں جب اې سرا اسلامات لا پیغمبر درایت کې بیا ایسا کې احکام ذکر کول به و رایات اغه احکام جب سرا اسلامات لا پیغمبر درایي او درایات کې دارینا و احکام مرکه ذکر کول ز دې ځای حکم چې قانون باپ قران او سنت چلوې فساله باپ قران او سنت باندې کوي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم په کې يا منافقو چاره یو کور نا وسل او وړې پټکړه او رېچ پټول رضا دې نه دي او بل مسلمان کور ته ځاله ما لګوا ټول دایق کار اول چې دا وړه اور دا وسلا د پټکړی سار کله ګنګوري نو دد کور تر تر ودا وړه لګل توشوی دایې بوې چې راوړ را را پټ کړی دی او د کوړتاو دی سار چې وکړت له شو وسلا وره آ پټ شیو جناب رسول الله صلی الله علیه و صل الله ظاهري تور چې کتن وړانده سړی کوم طرف ته بلاره باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پاتنه عالی ملګریب نو زه درمو منافق ذ طرفه چالوي زمون خبر باندې دکړی د بیا سلامو میثبوت دوه په اشاره اديتا چې د منافق ذ طرفه ځاګړې مکاوا ته عالی ملګریب ته ته پته ولو دې دې ان ذا لليك الكتاب بلا حق موږ را لېګلې تاسو کتاب زپاره ذكرګره ګورو د حق تو دې تاسو کومه نن ناس دې په راتبه سلوګي مميان د خلقو کې هغه پاره باندې چې بودنا کړی عطا ولا تقل للخاين نفيما مকেغات تربادخانه درونه جگړما ورثا غير الله بخنه والد الله ان الله كان رب راحيم ما يجني الله لبه غير رب وان تجادل للذين افترون دغلا مګال دروازه جسامه چې هغه نه دی ګولولي زنه ان الله لا علم ورکړم هو باندې سیمه یقینا الله مینا د کی دا وچا سره خلای خیانت ګرګونګار یا صفونه ولا يستغنون من الله جان شي پټول دا الله ما وو هو دَعِ ما هم او دا نن دای سره دې یې ریټ نا قرات دې شپته رايو په ما دې چې او دې الله پات چې کوم کې دل چې کومه ملکه وي الله ته پتا الله او موږ مولای خبردار تاسو دا کسان هیڅ جگړې کوي طرفه داینه بځوان د دنیا کې څوک با جگړې کوي الله سره د دې طرفنه پر ورځه قیامت اميګونو علم وكیل او څوک بشپدایو نیمه دار ومئی آمل سوئن چاچے عملوک باد یا از زیادہوک بزان بیا بخنواری دیال لانا او امی اللہ لرا بخنگی میرا بان ومئی اکسب اس من چاچےوک گناہ لرا فا انما اکسبو اللہ نفسی غایبونه بخبل ځان یانه سزا ده ګناه اره بدذر وکال الله علی مناکیم او دی الله بویاوېغ متوالا او چا چې وګ خدیا دان ګناه په خیا به په ير او اسمن نو خطیاوم ګناه د اسمم ګولاده مطلب دا یو ګنا چې په غلطه او نابویازه سړینه وشي یو هغه ګناي چې قصد نه وکي لمانه دا او میا کسب خطیاتن چې یو ګنا را په هېرا او اسمن یا ای ګنا او ګ قصدنه ثم یرمی وی بریا زګه سړینه غلطائی کیږي کلی خیال نه غلطی دي وشي کله قصدمی او غلط کارو کی ورٹھیک دی اوشه درنا وا غلطی رانه شوه دا خدا نشته بیا بل بلبان دے راڑے چدا دکړی دي مان دکړی و میا څېم خاطی او دانا وسما چا چوکره تلای لړای او او ځان یې سبات گئی ددی به زار سړی تا چاګل کړه نه ده او باغې ورړلې فقط اهتمال به تا نه وایسمو بنا وتا یې سره بار کړه به تا نن بدنام وایسمو بنا گناخ کرا دوږور مې وکړل یوه دې هغه چې چار ګنا نه کړه نو په دې ورواړو به تا دې پیو لاګو او دویم دي ګناو موګه نو دو جوړ ماندی وکړلو په ځای دي غلطي در نه نو ما نه غلطي شوه دا ولاولا وَلَا فضل الله لكا ورحمته کنه فضل الله پتا باندې او مې رب باندې الله جوا لولا جواب محذوف دی چا دروستمه معلومي معلومی ذل لو کا آئے جواب نه مانا دا لولا فضل الله و رحمته فضل الله په تاونه و رحمت الله لا اول کان دایوته ته تا ګړې الله فضل در دی او وایرا لا ته خطا نکړې شوې ولي اللهم دعاء فتم خا مغا تاس کله یو ډلې زاینا چې خطا کیته لرا و ما یل لولا الا ان فسوم او داینا خطا کای مگر زاننا و ما زرنا کمشل او دای زارن شرازوله تا ته څه وان جعل الله ولكل کتاب والحکما را لے گله تابنده الله کتاب او پویا وعلم کما لم دغون عالم او خودلی تاتا آغا سا چتن پویدی پاگی باندی و علم اکامالم تکنتالم خودلی تاتا آغا چتن پویدی پاگی باندی بازی خلق یا مولارا لگی دلی نو آغا وی و علم اکامالم تکنتالم نبی السلام تے او آغا الله اللہ وی تپی نپوی دے وی قدرہ زہرینی عرض در حل کے من ریختا فالیم تو بیا ماکانا و ما یکون وی نبی علیہ السلام پا ماکانا و پا ما یکون کسا مفکی و اگسا رست و دی بار سبا نپو دے او پیغمبر آل بلغیب دے زګاج زلدوي وا الله ماګا مالم تا كون تا لم تا ته وګور دل هغه څه ته پاغي با دي نه تا ته پتا نو الله زر تو خل نو پیغمبر و يال بول غيب دي واخه چې دا معني مبيال سرتوبه او غور يوصل يو يات سورہ توبہ آیت نمبر ایک شو ایک وَمِن مَن حَوْلَقُ مِنَ الْآرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِن آلِ الْمَدِينَ مَرَضُ الْأَلْنِفَاقُ ستا سونا چا پیرا بانڈو کی دی منافقان او ستا کلی مدینہ کی منافقان آیت نوبر ایک سو ایک سورہ توبہ وَمِن مَن حَوْ لَقُمْ مِنَا الْآرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَا لِلْمَدِينَةِ مَرَدُوَ الْنِفَاقُ ستا سونا چا بیرا بارلوگی منافقان او مدینہ کی دی منافقان لاتا لمهم نا ننالمهم او الله وې تلبه جانه غایلا او مونږه به جنو غایلا الله وې د کلي منافقان نه بي jane جته واي په ماکان ما يكون باندې پوه او نو بیا دېه سمانا مولا علی انکاری موضوعات کی ذکر کړي شي د نبی رسول اسلام د وفات ته اتر نس راځه مخه आखिरी उमर पे नबी ने सलाम दईयो तदखल कली मुनाफिकान नबी जाने तातपता निशात व मिम्मा नाओ लाकुम मिनल आरब मुनाफिकून व मिन अल मदिना मरदुअन नेफाक ला तालमू الله و ایماتِ دا دارہ کی سورہ آراف یو سن اتا تیائے میاتو گوئی ایک نمبر ایک سو اٹاسی قُلْ نَا عَبْ لِكُوْ لِنَا بِسِهِ نَفَا وَلَا ولاؤگند عالم الغيب لاستغفر من الخير وما مسني سوء ولاؤگند عالم الغيب کسا پوهه د ما په غیبه نه لاستغفر من الخير ما بزان نه ډیر خیر جمع کړی وما مسني سوء او د ورا څخه د لای ما ز ستګلیفه ظالم الغيب ما تاګېبو پتا نشته دارنګي سرې ا نام نمبر 50 500 تمه نه د علم غیب گئی د جنابی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چالم الغیب نه دی سرای نمبر 50 500 واللہ اقول لكم ان دي خزائن الله ولا علم الغیب ولا اقول لكم انی ملک و پیغمبر نوما تاسو چې ما څخه الله خزانی ولا علم الغیب او ځنه په یګما په غیبو پیغمبرې پالت الله وې تور توایا ولا علم آلَ الغيب ازنه پویګ ما په غيبو دا ټول آیاتونه دې پرې وخوځل چتوای په ما خانه ما یګون پوی ا دې نو پیغمبر لوی وې زالم الغيب نیمه پیغمبر لوی وې کزه غيبونو خبر و ما په ډېر خې جمع کړي پیغمبر ته الله وې چتلو منافقان نبی jane عالم الغیب دا څټ کو سلیو لیو نیم زړې درځه ما نه دان ما نه احکام د ما دا والله مګ مالم د ګون عالم وې هو دلتا دا کام چتانه بوې د پاغي باندي وای ا کامې درته بیان کړ لکه سورای شورہ دو پز وخت م یاد وګورئ سورای شورہ اتم دو پز وخت وکذالک هینای لکارو حم من امرنا ما غنت تدری المل کتاب ولا الايمان مڠا ويه <مانگاو> اوغلا تا تا درود خپل طرفنا ما گون تا تدري مل كتاب ول اليمان تا تط تنواج څنګه بیان بيان كتاب او څنګه ويه بيان اليمان ما در توه اوغلا راو ميل گل وال مگملم د گون عالم وكال الله او دے فضل اللہ پتا باندلوئے لا خیرہ بی گسیرم منہ جواہم نیشتہ دے خیرہ پاڑی رو جرگو دائی کے اللہ من امر بصدقہ دین مگر خیر د آن چا جرگا کے چاگہو گمگا پسدقہ باندیے او معروفین یاد حق ویلو او اسلام بین الناسو یا ریسلاح کومیزه خلقو کې چې خلقو مې انس کې اصلاح کې د خیر خبره کړو او اصلاح ایم به نن ناس او مې يضل ذالکا چا چدا کاروګ د پارا دل ټول را من یاد الله فصو نو دی اجر عظیما زردې چور مګو مګا د لاجر لوې ومعیو شاک کر رسولا چاج خلافو که ده پیغمبر پس دا اخینا چی سرگم ده شاد ده سونت تاریکا ودا خیر الحدی حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومعیو شاک کر رسولا چاج خلافو که ده او روان چه بیدلار ده چای چاید ایمان پرنه بانده اغسطه و حکم با مشتاقی کئی مبدعی اللہ تو چه ده ایمان پرنه اغسطه ده و غلار پری خدا و یاد تا بی غیر سبیر المومنین روان چه بیدلار ده مومنانونا و بڑوها طرفتا جده اوڑی ده او دنم و قدل جانم وساعض مصیرا بازار درلوده جامم ان الله لا یغفر الشرك به یقینا الله بخنه گئ چی شرک گئ خدا سرا و یغفر ما دون ذالک المیشاء بخنه گئ دا گناونه چی سو چاته چوغه خدا الله او غن تای شي الله چې هغه شي معاف کړي او چې شرګه غړیو بشر د دنیا نه تنه او هغه الله له معاف او توبای ویسا ځدا خبر را او چې شرګه غړیو بشر د دنیا نه الله الله یې معاف کړي ومي شریک بالله فقد الذلالم بايدا چا جشر کو غزا الله سرا تحقیق سرا گمراه دې به گمراه لره باز نه حق نه هم تاسې آیات مګې اتصلو اختیامات هم دې شرو پدې سورات کې او ال دې ما ویلو چې دواړه آیات نه هم شان راډ ہوتا دې ما والله بدل کړل هم ویلو ان لا لا يافر ويشرك به ويافر ما دون ذلك لم يشاء هو من يشرك بالله فقد افترا اسما ذيما او دل ذاا يوا يشرك بالله فقد ضل بالالم بيد زكى خالك دعو كسباو يو اغى دویم امیانو نا پوی خلکو کمچه پوی خلکو مولیانو پیرانو نواغی والا در شرک دا لاری جوړو لی وردویوی دا, دا و سیلہ دا دا بی سواد دا و دا فلانای دا و دا فلانای دا, دا, دا بانی بی والا جوڑو لی امیان چی وو اغی وادا کارونا کول د ناپوای دیو اجر مولا پیر هغه وللار جوړولا رضی الله عن عبد الله نی مبارک رحمه الله وی هل احددین الا الملوکا هل احددین الا الملوکا واخبار رسیو واروبانو حال دین له روان کړه مگر بادشاہ نو دا خپل باث شاید بچکولو لپاره حل او سدو دین لا الملوک واخبار وسوي ورو بادو ها او ناخرم لانو ناخره پيرانو د خپل منصب د بچکولو لپاره نمولا بو علالي جوړول هغه به ولرو واکول نو ال دي جونګيوالګه رادو په یهود او هغه علماء او هغه پوېو دوان شرک بل الله ای فقذ افرا اس بنازیما چا جشر کو قضا الله سرا تای سرا جوړ کو قضا الله بعد ګنا نوې زګ تا یو للار جوړوله او دل دیخ تا د عوام سرا اوہ موشر دابا یاد واجکو د دې واج دلته ويو و ما یوشر ایک بللہ فقط الذلال الابیدہ چا جشر کو قضا الله سرا تا کی سرا د کومرا شب کومرا ایبان ل رضا حکما ی ادون من دنیا لینا سا دای زرا مز غیب غیلا الله مگرمणा نا وی ز دعا کوي چې باغیر د الله نه بل څوک لا کې درامد کېدو نشته ان یاد ورونه مين نه نه دای زرامو گی بغیر د الله نه ماګر مړه انسان ابن کثیر مارا گی ماوردی مارا گی یا لموات مړی زګادي مړی رمضان کول اغه ته چغه واده دا غي شکلونه جوړ کړیو او دې دغه روغ راځي مونږ د او د زمونږ سوال الله ته پیش کایو ایادو نا مین دنیا الا ینا ظا دین رمضان ګیب غره الله مګر مړه و ایادو نا الا شیطان مریضه او دا اید را مدد کئی مگر شیطان سرکشا مرید تمرود نا سرکشا دا چمڑی را مدد کئی حقیقت د شیطان را مدد د دا شیطان عبادت کئی دا دیو اجی ابراہیم الاسلام بلان تاویلیو یا ابا دیلا تابو دی شیطان اینا شیطان کان لرحمان آسی لا روز شیطان عبادت مکو زګا ده غیارو لا عبادت تاسو شیطان عبادت دي ہی ادو لا الا شیطان مریضا دیل را مذر مگر شیطان سرکش لا نه الله بنا عبادت غړې د الله وکال لا دخ زن من عبادت کنا او ویلیو شیطان خامغار نی سمباز ستال باندې ګانو ای شیطان الله تا ویلیو نی سمباز ستال باندې ګانو ای سموکرار څنګه چتا لای سگهی مالاباو نازي سگهی یو څنګه تا درا بدل شي وای ما ذبوم را بدل سور اعراف آت نمبر سولاو گو رئیش بانسم اتماسی بارا سور اعراف آت نمبر سولا قالا و بماغوی لا قدن لن سرادک المستقیم و شیطان پا سبب دا ایچز زما جو ان پریشانکا لا قَد لَم سْراد الجل مستقيما خامغه به نمدای ستا ست بلار نهغه زبه قران ته نبرید ما باندې و تا جوړو ما یو شاد بل شان چې قران لواله بدر اجيو زما لا نو من بین ای دی معامل بیا بار از ما دای تا د مخناز رستونا وان ایم حنی وان شمع الیم د خيتر او د دنیا او د ګستر او د ایغا ولا تجذو اکثروا شاکرین او وانو می اکثر دینه تابعدار چتان ویلو قران تبن پردمه د خيتر او ترا عظما ګس درا نو ترا عظما مخنا ور شان ور عظما قران لا قران لا بیابو تاخذالم زم جناوت وای چی ګوره نه جوړې ما مرما ځا ترا وراسو ا یاب میوي نه یاب میو نی نه قران نبی په دې تفصیل به من په خپل ذایقه او قال خرج من عظم و مقوره الله ویوزا دې زینا بچو ورټل شه لمن تابعا منهم لام لام لا جهلم منكم اجمعين چا چتابدار یو ګلاستا سنذ د ډک په کوم تاسو ته ووندو نا ټول به جهلم تاسو ما چې زماده کتاب نه اړولي وای زمانه کتاب نه بلvarphi روان کړي وایم شیطان وی زبیر گمراه کو کې انما اسم قران ته نبري دی د قرآن او تخې دیوبل س تولم سي ها دیو کی شروع کی ها دیو پارځي زو قرآن زامه کی راشه وږدي تراوي در تکو خاريب پکې پټي اړي اوږدي تراوي شروع بریز قرآن خلق مني کوي چې قرآن زامه کی ولاو رلا نو ما ولاوما میا لو مې دنه بار ګمځیل ز توبه ورته ما لکه خیر و پریر تو با بیا و با لا لکه او دوره وختشته ولا قرنهما او خامغه او ګمګون دایتا فنایوبد کونا زانل انعام پری کوي و غنا دنګ دا روز دا ما پنو ما وسم تاسو وګورئ دا د غړو نه چې کم خلک ساروی راوړي نو اڅار ساروی وګورا داغه وګ اغه شلېدلې تاسو ته uga چې دا وګ ولي دا وای د دې بار چې دا उपाय وي زمونږ ساروی بچا اغه پای نه مو ولدا وګوښلو نو دې بیاو دا وګب دې بابا په نوم باندې سری هې و په دې څل نه زر دا زمنګ دې ملک یو مو په خوا او چې کالا پیداش هې به را زمي اړ لګ نه پاي چې پیداش وي په وګو ل سرې کوي نو اړ لګ ل به وګ سرېګه بالا وي په ڈوالک با بالای اچولیو دا دید پارا چده او دا د با انده بیوالا غد سریکو دید پارا چده لویشی کلوالک بیداش ونو منو بیوالا کی خودلو چه لنی آنم ده سبا بلنو مو بلال بلنو مو چده اوپائی دا به ساروول امی شلول انسانن لا سړول به ګونو د قانون له بالای بالا به وتواجولا د دې پارچ دې لوی شي نوغ به سوري او بیا فلايوبات دې ګنا از حال الانعام <سؤال> پر کې به ګنا څار بیان زباب نو وا ولا امرناهم او هغه حکم با کوم دایتا فلايغیرل <سؤال> خلق الله بد لای دین د الله خلق الله دین د الله سورای روم کې دیرشمات ان او یو هادا خلق الله د الله پیدایز د الله دین ولا امرنا ولا غیر خلق الله همغه حکم کوم دایتا بد لای و د دین د الله وَمَيَّا تَخِذِ شَيْطَانَ وَلِيًّا مِنْدُونِ اللَّهِ او چاجونی و شیطان دوسر بغیر دار لانا فَقَلْخَ سِرَا خُسرَانَ مُبِينَا تاکی سرا دیت تاوانیش پتاوان خکار بانده یا ایدو اوم وادی قید او امیدو نوار کئی دیلہ توبی، امیدو نوار کئی منا لالکی خیر دی، نڈای اخیاب بیاب توب آو باسی، او امیدو نوار کئی امر اللہ بیاب وان اج باو کئی توب آو باسی، یا اے دوم وادے گئی دی سر شیطان، او امیدو نوار کئی دیلہ توبی، ومائی دوم و شیطان و اللہ ورورا وادین گئی سر شیطان مگر دوکے اولائی کام اوام جہنم دا کسان جی زائد جہنم او بنم امید اید دیل زائد خلاسون واللزین امنو آمل صالحات اوز بشارت آ کسان چگئی ای ایمان دار ا مال یو کنے کا زردے چ دم وو تا چې وای واز لاندې د ونه راینوالې همیشه وای به که همیشا واذ الله حقا واذ الله د رښتیا او سو د رښتین د الله نومه چې الله وې چې بم ځمندار کومه الله د رښتیا لا اذا بامانيه قومه نره نجات تاسو بومه دونو ولا مانيه ال كتاب او نبو مه دونو دا لکتابو چا چا مانو بعد سزا ورګه شي پدی ولا جد لو او بن مومیده زاملرا باغیزان لانو سرقطوس انسو گم دادی وميا مل من صالحات او چا اعملو گرنے که کسانیوی او کخضاو هم مؤمنون نا جملہ لیئے شرط راڑا حال دا دے چی بھی دے مؤمن نا چی ایمان پا نو اعمل بے کبلیگی ایمان پا نه ندے او دے عمل کئی نو نو گدے او سرگونو لگونو تسبیحات آنائی ایمان پگی او دیل دنیا صدقات ورکی ایمان پگی او دیخی راجو نا کئی اگا نا سورہ نال آت نمبر ستان میں ونبی اگو سورہ نال آت نمبر ستان مننا ملا منځکرېنا و منو نه چایا معلو ک ک سړی خض ممننو مُؤْمِنُونَ د مو نه ش دا د چ د مو نه خام را ژوند ورګدلاره ژوند خوشاله اي فلانو هي نه حيا دان دوی وتان خام را ژوند ورګدلاره ژوند چې ایمان بگیو ها اعمال یو کو دارنګي سره میں اتمبر 94 سالور نوي فم أما الخالق من الصالحان filters، وهو مؤمنون. فلا قفران في الن يسائي وإن اللت كاتبون. جان علي مرضاً. وهو مؤمنون فينا فلا غفران فين سائي نشداد في په ایمان بګنو عقیده د شرک او اسعام له قبول نه دي اه و میا عمل من صالحات چا چه عمل وکنه کسانی یو ګخا ویه مومن فولا یدخلون الجنه دا ګسان دمر مشي جنتا ولا یلمون اللقیرا زیاده و نګلی وان دا د داغ د کجوري دا ډوکی د کجوري اډوکی باندې هغه ناره داغ داغې مرځه یا ته به مالاو نکي و منا سن لیلان سو ده خستا په دوار د دینا دا چرانه چې غاړې کې خدا الله تا ور و مو سن نو ویه مو تبه سناتو ابل کثیر مانا گئی وهو محسننا اه التبع فيه سنة كذب تابداري قريد سنة تو على بعمل قبله كبه طريقة جنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آسن دين من من اسلام وجه حافظ ابن کسیر رحمه اللہ ذکر کئیو فَإِنَّا لِلْآمَلِ الْمُتَقَبَّلِ شَرْتِنَا آدو ما یکون خالصاً لِوَجِ اللَّهِ وَسَانِی ما یکون مُوافِقًا لِشَرِعَةِ دا قبل دو شرط دی یعو دا چھ خالص دا اللہ در ازاد پا رئیو او دو امدہ چھ غاز مطابق مطابقی الا با عمل قبلی گی کده اللہ رضا عمل قبلی گی او کده شریعت مطابق نی ده زانت جوڑ کرنی بیاون قبلی گی وَتَّبَا مِلَّةَ او تابیشت ترکیت إِبْرَائِيمَ علیہ السلام چولانو پا توہین ما دونگیو شرکلا وَتَّقَدَ اللَّهَ إِبْرَائِيمَ خَلِيلًا او نیولیو اللہ ابراہیم علیہ السلام لڑا دوستا خلیل آگا دوستا ویچ دا آگا سر راز ساتی ابراہیم علیہ السلام سر اللہ را زودا ساتی لیو وَلِ اللہِ مَا فِى السَّمَاوَا دِ وَمَا فِى الْعَرْضِ اللہ لڑا اختیار دید آگا چه بردیو آچکتا وکان اللہ او ديا الله بار یو شی باز نهاتا کے انگه حارسو تعلم دی پټې دې تنشيب یا صدر تو ناقف النساء دان وکم تنویر دې په ما سبقہ څنګه کے کې د میراث مسله روانه وا ذبیا غرامات کړه و یا صدر تو ناقف تاب اوس کې ستانا بار له وګ غوږه خلوکې وایا الله فتوار تاسو تاسو بار نه دی کې او 파 را کې څلسته تاسو باندې مخی تاک کې بار نه یا تیمانا نو جنا غوړه کې چې نو ارګو تاسو دای لا هغه چې مو کار کوي شي دی لا وترغبون ان ته هو او مینه کوي چې نکاو گئی دې سارا دا گواڑی چھ نکاور سراوکے او چھا اللہ غیل اکم مار مقرر کرے گھن ورکے والمستظفینہ منالویل دان او حکم گئی اللہ تاسو تا پا بارادا کمزورد ما شمانو که وانتا کمولی لی حتاما بلکست او حکم گئی تاسو تا چودر گئی دا پاراد یتی مانانو پا انصاف یتیم نه بارود رے گا دا غمال بچکار شریف القران الله دی رحمت الاولی گی کله چې عمل کې د توحید خدمات شو ورو کو لشیف ها آی وی ما په یو ځل ټول مسائل نه بیانول ما یې چوال یوا بیا وګبلاو ما نه ما بیا بلا ده سنت و محسلا ماخ پلو مرگرو تا بیان کدیوار زگا چه عقیده ده شرکی نو کاغا عمل بی سنت کهی نو سفایده نو ما اول رد ده شرک شروکه او ده سنت و محسلا ده بدعات و رد اغامی لانه کو زان بامی ده بدعات و نساته او خپلوا مې بدعت نکول شرکی دمبر بدعت تو کې ور سره نه وحید مې لاله سرا چوم توحید ما صلا کوله پدی ما صلا کې ما سره یاوسو مارګریو علما چاګ یادو د ډيري رو یاد شه منصورو یاد دا چه علماء او. آغای ما سر کولا مساله دا توحید با منگا یوضای بیانو لا. س زمانه چه منگا مساله بیان کلا دا توحید مساله خلق او پی جانده نماغای کینول او ماو دای او مشورا کهو. آیوی سا و ده ماشوارا که منصره او امیو مناسو چادت روڑیری واب الدین نمیو جرنیل سه بیواتوی او ده خدای خدمتگار تاریخ جرنیلو ده فو جرنیلو هم ده مرگره او منصره او منگای ده پانچپیره او منصور ده میانس کے دادای کے ناس تو جرگاوا نموی چه ده شرگیات و رد شو اوز ده بدعات و رد پکار ده چه مگه ده بدعات و ردو کنکو ما تاوی لکه ده بدعات و رد سنگا ویما تاوی ده چې چه کم بدعات شرو دی او اغب دین کی نیشتا داغه رد پکار لاګه دایره د اسکات چې دایره د اسکات جوړ شوې مال تقسیمي دي یو بل ورکه یا لکه شو چې زړې واملو بچو به ځړل او لاغې مال به تقسیمه ده ما یو زوم مثالونه پیښ کړل به بدیګ دایو مولا ما ترابرن شه ما تاوي چاگا پیران دے ڈانڈسکن نوزدے منگ پسی راو آگستان ایمار داری پیرانو زرگونا با دیدل ناظر و نیازنو خیرو او چاستازو سالورا نیس حاد بندیگی نو خپایی چا کورتا اون تاوان راگے دا بل گو ساشا اون ما دوئی شه پرې دا مړا بملا خداسې خري شه مال را لروای دا بل را پات از فلم له سپګوې ما دوي چې من بازار خوشیا تین کړو چې توا چې ساتو نه مالې من لا دغه ځې خري دا مال را لروای دا جرمل زه ګوآمی سره و دې ځای دا خبرې واره دی وې ما ته وای چې خدای زمونږه مال ځان لر واګړنی راپاڅه زر سره ما زموږه مارګرټیا کوم او د دې رسمو او د رواجو خلاف بکاو د دې نه کوي مارګرټیا وې ما ته وای چې د پردو مالونو ټیکداري چې د پردی مالونو زمونږ نه بچي اموند دا یتیم مال لے خدا بند وانت قبول لی یتاما بالقسط یتیمانو دا پارا پنساف در گئی او دا غید مال حفاظتو گئی دا غید نہ چلو حفاظتو وانت قبول لی یتاما بالقسط او درے گئی دا پارا یتیمانو پنساف وما تظن من خير اجو آج گئ تاسو نیگی یكينه الله دے په شان یبان دی بوا دای تاسو لاله وې تر کار کا وا تردم من کراتک الله تست دا, دا خیر با الله تعالی جمع کئ وای نمرادن خافد من با لهانو شوزا او گوایا واخزاج یاره دا خپل خاوند به اخلاق اید یادمه غړو نه نا ریسره ګوډا پتی دوارو چې سولاوګي خپل مانس کې سولها واڅ لوګرن او سولغ وردا خاوند به اخلاق کړي کور نو سميږي او خزا هغه خاوند سره سولا گئی زباطاله په سيذر کې معفره دا و او زرا دیلان بسو شکا ها زرشو دینا سنو تا بخولا او گتاسو نی کیو ځان زان بچ که دی کنانا فا اینا اللہ کانا بی ما تا ملون خبیرا و یاکینا اللہ پاچی کوئی تا تو خبردار دے ونان تصدیو وان تا دلو بیدن نسا او تاسو توان لرئیو چه انصاف او که ای بمیان ده خضو کیه ده خضو شروع و ده خضو اکونه خیل یاو سڑیلا سالور خضی امرو آوی او که یواو که انصاف نشی کولی نو یوا کوا او که خضی نو بیا انصاف کوا دانا چې او <coughs> دا سیند زولاندا پریدي او بلې تا خزواي ونان دا زبی وان عادل به ومنه سا او زړه کو ځای کې مې وې نو په زړه دي الله نن یې سي غځيري دور لا غورګو ځوان لره تاسو چې انسان به غیب مې کیه اگر که تاسو ډیر رسکوي ها دشي کولای انصاف او دا ډیر مشکل له ډیر ګران دي mula sare buje دوه پیسې ورڅ غرا شي رېزربېبل وعده وکړه دا خپل وعده له ډیر ملوي وله چې بیا سمبالو لوم شي کنه یو ځای کې من سبقونه وي یو مولای شه بو یو کتاب هغه ډیر خوینو زما کار سبق تک نه استمه من سبق تا ناستو دغه ما صاحب په سورو کې راغی ویاله کور تاسو راشه جواب سندستی کتاب دمک اومنده کړه لاړ مونږه تاسو پیرټ ټیم ولا وختیر شو لګو اخبار لګو استاد راغی چرای نو ګاری موګاریم دی په راغره والا تړای مشلې دللا ګې نو صاحب ته سباګې جوړوګې ا سباګې هم درځي خو سباګ به وی مولاو و چې سباګې وینو ګډوډه راځو ا زګا سړی چې زهم برابر وی چې دا سباګې وې لري شي سباګې چې ختمګر طالبان پاتېدل جنازې تومان یو څاډ بعد به ارزمایږي مونږ یې ښېرو یا او خیرو داې مکې دی شوم و خاب با پوه ما خیر سه خیر وقاذ نه جوړ شو انټولله راې پیسالی کوم نو د دواړو جمع یو بلې د سر نیولیوو ی وړو و چېله راشي چې لاړه دواړو یو بل د سر نیولی په دواله را باندې ګل ما په کې والو کوله نو میند لا قاضي جوړ شوی خدا خدای چې انصاف د څړ دی الله نه نیوی انصاف کا وا وانا تاسو دی وان عادل به ننصا تاسو چې انصاف وو گئی انصاف وو گئی په میند خو کیه اگر که تاسو ډیر سکویا فلا ذمیل کلال ملہ دا غما ترغاڑی شوی نو بیابل تا غم ترغاڑی کای او جبل جب غم ځان تا ترغاڑی کای وی فتضروعا فتضروعا کا دی یری فلا ذمیل کلال ملہ ملان مګوی پورا ملان یا وی دا ود ذرعا ود ذرعا گل موالکا چه پرے وی یا زړه دې غونډې بیا مبرېدا ویندوس دیو اوګه سولاو او ځان بچ گئی د ظلم نه فإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا یاکين الله لاره بهونګه مہرابل و ايت افرقا يُمِنُ اللَّهُ كُلَّ مِنْ صَادِ او ګوډه ځوا ځوا ځاړه د یو بل نه به الله هر یو لاره د خپل ایمان دارا اید غیناب باندې به پرواهایه هاي اوري وات کې رازي لئن سمن ما لم یتغن بالقران دا دی اصل مطلب دا دی دغه زمنا هغه څو چې به پروا نه شه په الهم نه قران چې علاوه الهم د قران ورک ابيام دې مخلوق ته محتاج يې غنا بي پرواي اشار ضرب کرازي کلا نا اني نانا هيادو وانا نوي زمي شدو تخاميا په دنيا کې دې او بل نه بي جداو چمړو شو بیا یو او بل نه وینو وکال الله واسعنا وهذا الله فراغ علم وعلى حكمت والا والإلهي ما في السماوات وما في الأرض الله له اختیار دي دعا جبر دعا جبر دعا جبر دعا جبر دعا جبر دعا ولا قد واسهنا اللذي دعوتو الكتاب من قبل كوم فتا إسراء عقم كرده منغا عقسانو تا چوار گشو دعا تا او تاسو تاو موغم كوو جو یاریږي دا الله نه که تاسو کفار وګورئ نه ییګنه الله له اختیار دی دا چې بردیو اچ کتا وکانه الله غنی وحبیدا او دی الله به پرواه وستایل شوه غنی مخلوق دی ضرورت دیشتا وان الای ما فی السماوات و ما بیا داوود توحید اللہ لنا اختیار دے دا آج بردی و آج اخکتا وکفا او کافی الله اللہ زمدار این حشاء ایوزیب کم ایوہ الناس کبغشی دا اللہ کی تاسو دا مخدس وکینا بوبازی رکب کی دا مخدس وکینا این حشاء اللہو یوسف کو هی عاشق هی عاشق یوسفم ایو اناس کو خواشی الله روق باقی تاسو د مقدس مکه نا او خالق تاسو د مقدس مکه نا رکی نور خالق وبا الله راو دی دا الله ته څنګه راو دا الله ته څه دا ډیر ستانه مکه را کړی دی ینیا اژا یوزب کوم قواشی د الله رغبکی تاسو د مقدس مکه نا تاسو ولرکی تاسو ختم کی ها ایو اناس او خلقو ویات بیاخرین رابولینور وکال الله ولا ذالک قدیر او دی الله قدیران حضرت الله پر دیبان حضرت والا مان کانا یو ریدو سوابت دنیا سو چهرہ گئی دا عجر د دنیا نو اللہ سخا عجر د دنیا و دا آخرت دے وکانا اللہ سمیم بصیرہ او د الله ریدن کے و ریدن کے یا ایو اللہ دین آمنو وامو منانو شہید آسو گلکو انصاف شوہدال اللہ شوہدال جوحان پر دین ده الله اگر کله دز ارل پتا سو باندي يا بمور اپلار يا پس پلوانو باندي دین بکلا کا بیان کا کتابان د دنیا نقصان رازي رازي کلن کسا مور اپلار ده نقصان رسی د دنیا نقصان نو رسي کنا ستا خپل بروان به خپله کی خپله شي یې اګول غانیا دا فاکرین فلا اولا بهما دا مشکل له خیال کویو کلا کلا یو سړی حق بیانایو وړ دی وځنا اغا ججق محسوس کی حق نشي ویلې چکه دې زحاکه برکوما نو مقابل سړی چې دې د مالدار دې نو دیو سبا ما سره یې امداد نه کړي دیو په خپچي بیا به امداد نه کړي ځان دبا نه راګي یاګ دې زای کې دا مقابل سړی غریب دې عاجز دې دته نقصان رسی ردیوجنا اغاله غلشی او ها ګلو وئیو روا لا وئی هی یا ګن غانیاں ګوېدا مالدار او دیو اج ته حق نو بیا نه او فقیرا میا محتاج اجز اتواده ته نقصان رسی واللہ اولا بهما دوا لا ډیر مې را باندې په دې دواړو باندې ستوکه مې را باندې کې چې دواید مالدار دی عزت به خراب شي یا غریب دی عزت به نقصان ورسی الله بهستان ډیر مې را باندې دوځه الله او یاغ بیان کا بیا بیان کا یادی یا دې دوې مطلب یا ګن غانیا نو باغيران کوي دا سړی مالدار یا غریب فالاو او اولادهما فالاو او اولادهما نو الدی نس دې دې د دروازه یعنی فالاو او اولاد یعنی منو ما بكا الله دې ليز دې دې دوارمه تا تا دته دمان لحاظ کې چې سباب سره راګي نو الله دې لزر دې الله باندې دې الله باندې راګي کنه نو غریب لحاظ کې چې دې باه پهشي نو الله دې دې او غریب ليز دی دا لال لحاظ کو د مخلوق لحاظ په دین کې مکا وا فلاتا دمیولا آنو دابداری مکوی فائش چه انصافو نگی وائن تانو او توریدو او گمخدو ایتاسو یاوڑا ایب بادان فا این اللہ کام بباطا منو نخبیر نو یاکین اللہ بایچ کوی داسو خبردار دے یایو اللذین آمنو آمینو بی اللہ وامو منانو اخلاق شایده اللہ اللہ تاکو تاثیر لی حاصل لی چه دل دوئی آئیو اللہ لین آمنو وامو منانو آمنو بی اللہ ایمان راڑی با اللہ ایمان وغیی اسم راوڑے آمنو دی اصل کې اول ایمان نمراد ایمان دې ماامینو بل الله د مراد کلا کواله تصدیق دا یا یو الذین آمنو و مؤمنانو آمنو بالله کلا خیلا لب دین باندي ورسول یو پیغمبر د امام رازی نو اسیو مصنفہ ام مصنف ډېره حالمو او ډېر کشر عمر کې هغه تصدیق شو ورو نو په تصغیر سره هغه دا و مصنفه کوي یوازې باچا فوج روان کړه او نګارغا غږی دا دغه ځنګ نګاربا غږی دا په خوا با اعلان بنګارګه کيده ځمږه یاده عمل کې مونږه واړو نو مونږ دا یاد دی عام لوډ سپیکرې اړوي نه په جمعهتلو کې ډون سپیکر نو بله طریقه نوا نو په دې کې دې کې بعد دمانو کرا یو بډول کېو یو بعد ترای واجی وي او یو بعد غاروا ډون کې ودا سیو چ هغه په دوهو طرفونو تا پردوا دمانو بغاګو بیا او نغاربه داسه وا چې هغه بعد دیچکی پېژان او شې ودلرګي لاندې نه به بندو او د پاسه به په پردا تړلې وا اهې تبه نغاروي چې څومره شو زار وخت بیا دم هغه نغارغه ګولا دو ها نگارا بے راواغ استا او اگا بے پتیز اتیز اٹھا دپڑا پڑا پڑا بیا بے اواز گوئے از فلانی زیم مردے فلانی ٹیم بے جنازے چلک بے مقاوری دو دو آگا بیا چم پا چم پا آندی گرزولا چاچ بچا تا کولی بے بے دا غن نگاری در باندی ہوشا اسم داوئی ہے نغاربهه غکولا یا بجړغا نغاربهه غکولا ما نه هویږه چې بجړګي خلک باندې نغارخه کېدلې هم یو بل مه تاسو ګئ جړغا داسې چې بجان لتلل نغاربههګه دا خلک برا غونډېدل نغارخهګه ډب بدل ډب بدل ډب بدل مصادفہ کې بادشاه تا پوسوک وېدان غاره سوی هغه ورته دا وې یا آمنو آمینو بالله آمنو آمینو بالله وا مومنا دو کله چې الله بدینو وا مومنا دو کله چې الله بدینو او په او په کتاب آنگا چرا لے گلے پیغمبر او په کتاب آنگا چرا لے گلے دے خوا چا جے گفروں کا پا اللہ ملائبو کتابنو امی یاو اپا روز آخرات فاقض اللہ ظلال انبہی دا تاگی سرا دے گمراش پا گمراہ اللر دا حقنا لار دا حقنا ڈیل لرے ان الذین منوا کیننا کسان چایمانڑ بیا کفر وک بیا ایمانڑ بیا کفر وک سمزدادو کفر او بیا زیاد کو کارد کفر لا زګا ډیر داسی موحد بشی ست مارګ له وئی سرازه باد ګوری بیاو کاثر بیا بای تو باو بای سما غنتی شویدا تب ایماف کی بیا بای ایمان را دی سراد باد با بیا کفرو کی کار ده کفر به شروع کڑی نا سیا تا ورسی سم مزدادو کفرا لم یا اللہ لی اغفر اللہم نو ندی اللہ چه بغنو کی دیتا ونالیا دی اوم سبیلا او د لا چې وګي د ایتلار دی په پکوفر باندې مري الله وو تا بیا لاره سم نه کی نبه الله د وګور کی نبه الله با کنه وو تاو کی دغه سپکوفر باندې بمري باشير المنافقين زير وار کوم منافقان الله پدي خبراج ذيل لا زاتر ذناكو آگا سان اللہ چاہینی وی کا فرحان لنا پہ دوست آئے بغیر دموم بنامنا آلہ تیزی سخا ازت فا انہو ازتا لیلہ جمعیہ یقینن ازتا اللہ لنے ٹول ازت ٹول اللہ پلاس کے یونس کے ام پینزش پہ تمہیات کے من کانا یریدو لے فان لذت للای جميعا سوچې زغت غاړي هزدا الله بلاس کې داغه سوره فاتھر لاسه م یاد کې او سوره منافقون اته م یاد کې شدان منافقان کافرو څخه زغت غاړي وقعدنا زلالیکم ويل او تای سره نازل شوی تاسو باندې په کتاب کې دا خبر چې غلطه سو اوري آیا تو زه الله چې کفر کول شي په او ټوګي کول شي دې پورې نو مکه نه دې سره تر دې پورې چې یو ننوزی به بیان بلکې غیر د دین نه بل بیانو وکړ قرآن پورې ټوګي کوي دین پورې ټوګي کوي دے منافقان وصرا کے نہی ان نا گم اذا میس لوم کہ کی نہ استی تا سبہ پدا واقف شان دی وان دی شیو ستوں زیو دے منافقان وصرا نہستی تم دا ایسے منافکے آیا صلاح واہ ہتا کہ بیا زر کے نہ ان نا ان الله جاعل المنافقين والكافرين في جهنم جميعا يقين الله جما كون غداه منافقان وكافران له جهنم کې غوند الذين تبسوا بي قوم حق سان چند زار گئی و تاسو باندې حوادثو دایو یرا اورې غطبه نَمْ فَتَوْلَغِيَ أَصْبَاحَ او نو بچ کدی منگا تاسو د مومنانو نا ای ای ستاسو مرگریو تاسو بچ کونه تا دو ای تاس ریما دا منافق د دا مثال د خاپی رکی خاپی رک بیجنه ادش بیچه الوزی وی دا او د مارغانو جگلو چه غوان با زوره ورشو لوخا پر رغب غې لمن ډا کز تاسو مرګره ما تاسو بچو پای ور ګوي زوم بچول پای او چې مرغان به ضرور شول غې له بهمن ډا کړه ز تاسو مرګره ما تاسو په واه لوځي یې زوم په واه لوځم غاهیر کې یو ډلا ضرور راشو لو چې غې لاړ نو غې اوس زمو مرګره نه ته خو غې مرګره نو جره بل ډال زلاړ ورایوز غلوې زویت کوه اگې مارګره نو خا به راغوېز مارګره پات نه نه ده شپې الوزی چې جازا مارګره نی یې سېلې ديشته نه یې الوزی دا یو نیمه هغه نه په باور رجال کې وو نه وو په نه سا کېږي کله واهېږي کله دې دې یې ونه دي ده دیس دیو اه من المؤمنين والله يقوم بينكم يوم القيامه الله بيس لوقي ام استاسكي بروازكي يا مانت دي لا دي امبار نكتا يوكله هاند وتا وي بخواس زمانہ شیح القرآن رحمه اللہ مناظره بھائی نو باغحان کی مناظره و باغحان مناظره کی شیح القرآن سرا شاہ منصور مولانا سے پھن مرگره و آدھ شرگیات و برد کی بھائی مناظره و بردرف تا مشرقین مولیانو یا دا لو هغه بل کله راي نو چې قرآن دي سره پکې نه استه لوبیا بلانو داغه نور سره پکې نه استه یاو داز لدا سي دل دل دل راغي چې بل دل بیا راغه زئی خو تا ځان زئی سره مرګ لري حسابو غړون دیو شل قرایو زئی پات کړه ټور را ځاګي سره کې نه مګا تا مرزا دائیو نیوہ سے کناٹا اور بھئیو تالہ وراجی اگلہ وراجی تالہ وراجی ذرک شو آیا فاللہ وی آکو بینکم یوم القیامہ پر وی صلوگی میں انسلاس کی پرز قیامت ولائی جلاللہ لِلکافرین آل المومینین سبیلا ونگر دی الله کافران لاب مومینان باند اللہ عرض ملامتیا مومن بار لا د ملامت کی کم جیک لاکو لاڑی او مضبوط لاڑی اب ټول عمر سرخروي کم جیک لاک اندري اب ټول عمر عزت مندي ها به ملامت کیږي منافق بتول عمر ملامت ايو انال منافقین یغادئون الله یقینا المنافقان چل ول کوي سرا و هو خادعهم الله بس زاز چلول ور کی دایلا دانه چې الله ورسره ټو کی الله ور چلولو گنا الله ور چلول نه گئی ټو یې نه گئی دل د فعل ذکر کا مراد نه سزا د فعل با مخ کې ویلو چایا شاعر وای الله لایا جلن آدنا الینا حلالا جلنا ادن النا فدا جل فوق جل الجاهليغا دغه معنا چې موږ د دې سوق ځان نه جاهل کړي موږ دغه نه زیات دا تعبیر کوي د سزا د په ویل نه په ویلو د معنا دا حلالا جلنا ادن النا خبردار موږ د دې سوق ځان نه قمقل نه جوړایو ونجل فجال للجاهلين اني بیا موږ سزا ورګو او داګه کمګلو چې کم سزا دي اگنه مولا بیا زیاته ورګو وهو خاطئم الابس زندو کی ورګی دیلا واذا قاموا للصلاه او کلا چې فاصي دوی مست مذکر کا مراد دین کارو قامو قسالا نو باسي دا سوستو دامن د دین په کار کې بده ډیر ناراض دیو ټول مردا یو رکات رکعات تلې دي چاني ناراضه قسالا غالا تلر کې دکښې ويذا قامو الى صلاه دي قامو قسالا کله چې باسي هي مستانو باسي هي سوستو اوڈی او راوڈی باتبا توائی پاس ادھا مستین دے ازان چھوڈے ادھے باوڈی او راوڈی آسخاب بوی با دیخی چھو ویدہ کامو ایلا صلاح دیک آمو کسالا کلا جباسی مستانو باسی سستا یراون الناس زان کئی خلقوتا ولا از گرون اللہ اللہ نیا دی اللہ لمگر لگ لگ یعنی زمانا کلیلا لګ وختو یا کللان بلګو احکامو کې وزب زبي نه به زالیکو د په راګوی په دی کې زب زبا استراب د هرو دلالت کې په استراب د معنا ها د په راګو تا موږ وایو چرته یوی او نه دبلي پدی ونه پویږي چې ته چا مرګره دار چا مرګره یار چا سره ده دار چا خوې د پهلا کو دا مې کی حديث ابو داوود یې ذکر کړې من ګان من ځلوا جنې دنیا ګان ځلوا جنې په نارو سوچي دنیا کې د پهلا کو دیو په جان نن کې د پهړه کې جانم گیوان د داسي اوه بل غړې راوړي لا اله الا الله ولا اله الا الله دي دي کسانو را دي دي کسانو سرا ومي لللص چموږ ګمړاي وي الله په غو او باندې ميا غل الله ر الله يا اي الذين امنوا اس من قد موالات كفار را چمومنانو غافر سرام مرګ دیاو نه کوي دوستي کوي یا یالذین آمنوا مؤمنانو منی وای کافراندو استایو بغیرد مؤمنانو نا ا تاسو را د کویجو ګرځوي الله الا په تاسو باندې مجات سرګند انالمنافقین فی الدرک الاسفل من یا جنن منافقانو باغ لاندی تک کی وای دی ور وی د کافر و هم د الله دګل ځکه چې ظاهر دښمن دی نو دا هغه نقصان دی او جڑا دا ځان مرګره مرګره کوي او په دې دښمن دی دغه نقصان زیادي دی وجه د جہنم کې د کافر و هم د الله دی کو ان المنافقین فی الدرک الاسفلین من النار یقینا المنافقان بلان دي طبقا كي بايد دي وورا وبانمو بي ده اله اندادي اله اللذين تابو وصدد منافق ده توبه شرطون سالور شرطون اخي ده امی ده دو شرطا ده مولاد ده توبه دری او ده منافق ده سالور شرطون ذګا دا دی نه کار دی ډیر ګنده دی الا الذي تابوا يوم مگر اقصان جېتوب او کله د منافقاتنا بیم واسلو درست کامل بسنته دریم واتصم بالله ما ګول او لا ګول الله کتابان دی او اغلذ دینا لله خالیس گا دین لرد بارد اللہ زکرد منافق دین خالیس نو فا اولائی گا محل مؤمنین دا کسانی مؤمنانو او زرده چې بکی اللہ مؤمنان لا جرلوی ما یفن اللہ بی اضابی کوم دو معنی دی خیال کوئی یو <coughs> معنی ما يا باللله بيضع بكم ما نافيه زكى الله تاسل با ذاتر قولوا ان شكرتم وامنتم كذا شكروا كذا الله هي امان راي الله كذا الله شكروا با سي او ايمان راي نو اللہ سے کئی چی تاصلہ عذاب در کی نظر کئی در اللہ یا مای نا بھی یا نو معنی در مای او ان اللہ نظر کئی تاصلہ اللہ عذاب ان شکار تم کتاز شکریہ و با سید اللہ ایمان ناڑی وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرِنَا لِيمًا او دے الله کب لہنگی او شاکر جی سفت دا اللہ راشی مانا کب لہنگی لا یعب اللہ الجاربی سو امینا القول اول آم مانا زکوم لی قیمان نو خو غی اللہ پتی زبان دی بدا خبر دیو اینانا ایلا من ظلم مګر داغه چانه چاغه باندې ظلم وکړې شو نو دا آیات مطلب دا دی چې کانزل باندې رادي د الله ندی خو هي وکړه ظلمدار سره چا وک نو بیا خیر دې کې بیا وتا کانزل کې خیر دې کې بیا وتا باندې ردی وای یو ذل پنجاب کې پېړړې کې زمنګا شوراوا چهو القرآن میں اللہ دی پر احمد دولی کی باشورا کیا گاو سید ایواند اللہ شاہ بخاری احمد اللہ لے ہو نورلوی علاما ہو مسالہ چیند سوا چمگر سے معلوماتا کائل نیو او چسو کائل لی بموازی منسوساو کی نو غایتا موږ مشرکان نو وایو چې مو عظیم منصورکی غایې خو کاغې موږ د مشرکان وایي او غای وای چې دای بزي مز نه کیږي نو بیا و موږ څه کوو سه پاسې ده اغه بیا و به موږ او او دا ایت اوی ایلائه الله جا ربیسوی من الغول ایلا من ظلم چه ظلموش از یادهوش بیا سخت خبره بکار دا چه اکینه اصده چه القرآن رحمه الله پاسیده چه القرآن رحمه الله اوی دا مسانه او خبره دا و شاذ اب ایجاد کم آیات تفسیر او گره تفسیر صحیح نه ده چې ژل وی صحیح نه ده نو وی خو اوس یو خاصه مسله جوړه شي واه واه پرسو علماء وو یعنی شاذ داغه بشری قران دې احترام کو چې ژل کوې صحیح نه ده نو ژل قران جوړو كلا از سوره انعام کې یو څل اتمه آیات کې الله وي ولا تصرب الذين يدعون من دون الله فاصربوا اذ هم بغير علم کان ظلمو ويا كثرطا شاهي رمضان کوي بغیر الله نور سوق فاصربوا اذ هم الله دو څه دوشونه نهونه کویا دا والله کو منه کړې دا او بیا شېل قرانوي څه د آيات مطلب دان نه او د آيات مطلب شروع کو شېل قران بیان کو ما تاسو ما کیفیت یاد شه سدادا کو تبلیغی نیولوا او هي برابر به شېل قران دا قاتلو خو کې ناس یو بل دا گوده از خلیگی دیولی و اریان و یعنی شهر القرآن تا کتل شهر القرآن چه کلا دا آیت حل که او که ناسته او شهر القرآن وی کاغه یر سوی خوچه سود مڈی دا هر وقت دا هر زائنه دا هر مڈی دا وره دو قائل دا دا دا شرک او که پا موازه منسوس قایل له نوبیا غشیرګنه وه او چې قرآن کیناسه چا کې ماسنو انات الله شاه بخاري رحمت الله له پاسه ده هغه وی وې دلاله ډیر په قرآن ور کړی دا د چې کم تحقیق وګ دا, دا, دا بالکل ټیکو ما غلط ویلو ادا سه اکبر علماء په زمغه خبره صحیح نو او درته صحیح وي یو راز سیدنا عبد الله شاه بخاري رحمت الله له په ما ډير مینو او څنګه بلاله ما يوازه و ما سره کې او ما دې چرته نو 9 اگست دې مولاي سي بيرو حضرت الامير سي پيراتوي خط کې به حضرت الامير لیکه نو ما وردا ایم ای جی تاسو چې ال قران زره ډیر وخت یې ور شوې ده مارګرتیا مونږ تاسو معلوم زګه زمون پلارو د شپې او د رالي ور سرم کور کې بهار هوتې راته یو وا که وا یا صداسي چماني اورېدل یو سابکی یو سات غلې وی خاندل وی واکه په درطوه ما وستا والي سي د ترانسپورت کارو ازمانه ګي ستا سو نو نو کالا کالا وا چې ټرک لاو ور ته سامان وړه شهل قران اي مولا ابو ور سره کې نه استه د پتلو کې يا براتو کې بدل دي راخاراش نو مونږ باګاب شپو او ټرک په مال واچو یا به مال ګوزګ چې ګویا دندې ګجرات ته به مال راړ یو ځل وی لاور ته دلا د کراچای ته د کراچای په لاور ته راغې او کراچای کې یو کتاب مونته او براد به زات او کې د مصر یو عالم لیکلیو به ترين کتابو وی دې چې لاور تراغه د لاور نه ټرک مال واچو د واره سره راغه دلته دي شو ما زه ملاقات لراغه به ما دې وی چې کراچای کې مېو کتاب عموم پرد به ذات کې ډیر بهتري نو زما ډیر خوښ شه بل نو ښه نو زه په لار چې را روانم په گاډی کې مټول مطالعه کو دغه قران غوډه را جيبه مطالعه وا په یو ټیم باغ مطالعه هم کولا لېګل به هم کول او زمونږ یو ترور وانه هغه ماصوخین سبق لراتل نه وي دا به سبق مو کو کار به په یو ټیم کول نو یې ما مطالعه غ او تاله مراله چې ته هم لګو ګوري بیمار د یوه دغه د سمکارو کو کتاب را لراغه ما دې وی هم مطالعه لذر کوم وګوره په نظر کوم دا کتاب ته په واپس راکه بیمار دې چې بلکل بازار کوم او دغه ما یاو وې سوراوکه به وګوري بیمار او میاش کې به وګورم و ما په یو راس کې کوته ته میاش کې ګورم هغه به ما د کتاب مطالعه له جداده ز مونږ جداده و زه ټیک ده خیر ده خو په میاشت کې به ما ته کتاب واه پاس کې به ما ډیر اخلا کتاب ما تطبیقو غلا میاشت ډیر شو دوه تیر شوی ما کتاب مطالعه کړو ال مارای کې میښو یرمو په دې کې ما ته خطر راغی زمانه زمانہ کې دوه کارت به اپاږی بچي قرآن خطلیک خاتون ته مو چې کارت څنګه راغې او ما وګورم نو زما درست درس کړو چې داغه دې شهول قرآن خاط دي ما چې خاطو ګو لړنه خبرې لګلې افلان اسلام علیکم تزان عالم متبع سنت او چې واخه خلاف کې زما کتاب درو سره ورنه لګم ما چې کار وګوځه ډېر مصیبت مصیبات شه زما ګیرو ما فورن زر کار راوغت او خدمو ته اوړیګ جزاول الله له مافي غرم او بیا ستانه مافي غواړم ما نه غلطی شو زما ګیرو ما کتاب در لګو پڅالوره مراد چې می وکاتل چې ال قران دای مولا زم ما ورډبو چې ما ورګو لاږه شیبل قرانو ویګاړه باندې را سره وګړه ډیرو خاطدل اې ما دې وی سيستا خاط راغه نماځه خاط کو نماوي چې د دنیا یې هاج بره سړې دو دکه دي زګمو دا سړې وو غلط کارو کی بیا ولله دلیل ګوري هغه غلط بیا صحیح کیو دا یو سړې دې ستنه غلط کار وش او بیا وایي چې ما نه غلطی شوې دا معافي غواړم نو ما وایي چې اوس په کارت باندې تا زه مافی نه غواړم زه په خپل رضا زه په خپل زکرانه ما چې تکا فرنه شي او زه ساو ما زما کتاب دی اسار کړه وو بلوچستانه معافيو غواړم دا سه خالق وو زکه جماعت چلې دو چې یو مل عزت احترام او متابئ سنت وو لا يحب الله الجهر بسوء من القول شو قران ما بد او بابا ما نہ ګولا چې چار وبي سو یې منال کول جار وای تیس تا سو وای نا کار تا کول وای وې نا تا چا لا نا کار نا پتی ځنه خوخې دا چا نه خوخې چې باغ ظلم وشو نو سمات لوګه چار سره زنو بو کړي اخر ده کانزر کو او کانزل کو قرآن نارو آکڑی دی منکڑی دی نوی اما بری چه دا آیات مطلب دا نده دا آیات مطلب دا ده چې الله پا تیزا کلیمه دا شرک بلگل نفخی چه تا پا خلیب آده کلیمه دا شرکو آئے من ظلم مگار داگا چاند چه اگه بانده زور اکڑه شو ظلم مانا اکڑه ها زور پی اکڑه شو سماتلا بزور چاونی ولی او تا دوئی وجنم نی یا کلیمت شر کو آیا داو آیا یا غوثان آزان دستگیر داو آیا پیر بابا رحمد از کی گیا لوې ځوان امداد کەی استاد اسو صورت دی یودا چاغتو وای نو ام کليما ز شر کو دا چې ته له پادشي کليما ز شر کوم او دریم دا چپانو ورکته ما سالد توحید بیان کې نو دا بیان ډېر لوی مقام دی نو مان دا کلمه شرک الله په دې ځویل نه خوخای هغه لکه واسه هم تصدوی الا من ظلم ماګر دا هغه چانه چې غبان دي زور نو بیا خیر دی بیا اللہ مافی کئی ز... اللہ من ظلم یعنی اللہ من اکرہا مگر آنگا سوگا چاہب آنڈی زور اکرشا اب زور آبادی بکلیمت شرک اوئے سورہ نحل آت نمبر ایک ساوچے اوگو رہی یوسن شفاگم سورہ نحل آت نمبر ایک ساوچے اوگو من کفره بالله من بعد ایمانهی من کفره بالله من بعد ایمانهی اللہ من اکرهان وقلبه مطمئنم بال ایمان اللہ من اکرهان مگر آغا سوک شاقبان وقلبه مطمئنم بال او زلاله موږ باندې په ایمان په زړه کې توحید پروته ورداوی وجرودی اوه کليمه شهر کا نو کداغه واخې د وی خیر دی اللهی معاف کای د معنا دا لا وی بول لا الجهر بي سوء من القول نو کوي الله په دې زبان دی نا کار دی نه نه نکری شرک الا من ظلم مگر داغه چامن چې هغه باندې زور وښو وکال الله سمیا علیمه او دی الله غوریدون کې او پووا شل قران مې ما بد معنا کولا وځه طالبان وتابو سو کذا چا کړه ما به بس عالم کړه زګاګو علماء زون ده قران عالم <سؤال> ما بیا چې کلامه تفسیر قرطبی واغسته نو تفسیر قرطبی ما مطالعه کو په تفسیر قرطبی کې د محمد بن المستنير المتوفا 200 چې 200 پکې وفات دې د امام بخاری رحمت الله له نه فندوس کاله مخ قطر موناوی وته وي سی به وی شاگرد قطر به وته ځکه وی چې استاد وا سبقونه ولول له چې بګم طالب ډم بی راغه نوغه باپ مه کتاب کې خود دیم به راغه هغه په پاس کې خود د پاسا نو چې استاد وراره کتابونه و راغسل الولي وکړ رومی چه ودچه ها کتابو نوغطا بی اول سباکوی محمد بن المستانیر آغن کتابو سی باوی وی نوغا با دشبی نا وقت هم کوره مطالعه خونا تالیبان با اودشویو نوچه ده اودکی دور تیم باشه نوغا براگه اوپا میز باده کتاب کی خوده نور چه برا پاسی دل دوغا بخی اخبال کتابی خوه وقت یا ورد ورد وستازوی انتا کتروبون تا کتروبی کتروب اغا چطه تالای واتا منگوائیو سار وقتی پاسی او چط چت گئیو ویان تا کتروبون تا کتروبی چه دور وقتی پاسی نوها پا کتروبون ناوی بانده بیا مشهور شو د ایمان بخاری نا پزوز کالا مخی وفاد شویده قرطبی دا اگن دا ماران نکل دا لا ایقو اللہ الجاربی سوئی منان کولی اللہ من ذو لیمہ وکان اللہ سمیعن علیمہ او دیا اللہ ری دن کے پوہا انتو بدو خیران کسرگندوی تاسو کلمت توحید چھ دے وئی شرک کلمت وائی تو توحید وائی او دو یا پٹوی دینا پسڑکی ہے او تا بوون زوي ميا بغړوي د کلمې ز شرک نه ميا کې نه الله دې آفا ګوګي او قدرت والا افو وان قديرن آفا ګوګي زستانه زګا تا ز مجبورای نه ویل قدرت والا د استاب دشمنو ان اللذین یفرون بالله ورسله یا کی نو لا کیس چای کو ورو کو الله او پیغمبر علی السلام او را ده گې یو چې بل دونو کی په مینده الله او پیغمبر کی لکه پروي زیان جهادیس تمونی د احادیس او رسول الله صلی الله انکار کوي مړوي دا حضرت او کال باټ شوی دا چاته پتا ده دنبی ا سلام السلام ویلو کنه ویلی ا کاله وې مړاوی دې نبی ا اسلام ټول عمر خدرس به تکاله د دریشبه تو کال نوې سالويخ کال لری بیا درویش باندې شو نو په دې درویش تو کې وې په سਵੇره خزو سره خبرې کړې سبه زبا چوس سره کړې سبه نورې نو دا سور خبرې کړې وي چې دغه کتابونه د دین ولیکري شي دایم کې به وي ها دا حدیث را به خلق منکران کول ان الذین یفرون بالله ورسله یا کیما کسانه چای کو ورګای په الله او ام بیاو باندې اراده گئی چې بلتونګی په ملا الله او ام بیاو کې وای ایمان دړو باځي او ګفر ګو بازو یرا دغه چونی په میندې کې لاره دا کاسان ديوم دای کافرانو بریشتیا واطنہ للکافرین ظاظم مهیدا د یارګړې موږ کاغران له ظاپس پکون کې هغه سان چې غی ایمان رړ په الله باندې یاو او بیل دنیا نه کا په میندې یو تاکل دی دا دا کسان دې زره عرب کې د اله شرود ځایو او دې الله به خو ګمېرو باندې یا سوالو ګانن کتاب اوس بیا زواجر يهودو ته او دا تر یوسل یوش بیتمات پورې بیاي تاسو ګې استانې علی کتاب چروا انګلیشي په دې باندې اونګم برانا پتای یانستان سوال گئی چې موږ تاسو باندې کتاب راشي پتای زرا ده ی سوال کلو مو صالح اسلام نو د لوی دینه ویلو ده یو هغه موږ الله کارا نو نیو دای له چگی او څنګه ظلم نه ځایو بیا نو زایس خیلره خو دای تو بو پس هغه تیران دځلایل دوه فاو کلمږه دینه وار کړه مونږه موسی عليه سلام ته ځلتا مې مو بينا معجزہ کارا ورته کړه مونږه د پاسه زینو کوئی تور پسابت د ماتول زې وعدولا وېره مونږه د ایتان د نشهیدر عزیز جمعه تبه د بازار آئے و وېره مونږه د ایتا زیاده مګوی فروزخالی کې او راستو مونږه زینوات په سبب د ماتونو زویادو لا او کوفر په سبب د کوفر زایې او پیااتو نو د الله او په سبب د وژنوی انبیاء له مسالم لربې جرمه په سبب د ویناد زئی چې څلونه زمونږه ډګدې له لمنا ځانته علماوی یاون فون زلونه زمونږه په بار دوکی حال کې مور والدې الله پدې زړو په سبب ز کفر ز ځای نی ایمان وړي به ګرځ لګ لګ یا لګه زمانہ یا بلګوا کام وبې کفر ما په سبب ز کفر په سبب د ویناد زایو باندې مریم باندې بدناملویا چې دې بد بچې پیدا شولې وکول ایمان په سبب ز چمنګه وځلې وجل صاحب ني مريام چې استاز د الله دې او نه د وځلېونی بوسلای کړو لکه ان استباش وي و غیباندی استباش وي و خپل مارګره دا په شکل شو نو خپل مارګره اوج او چې بیا ځان شمیرنو یو پکې کمو مو ولاګین شوبیا لههما لکه مې سبا شوې و دې لا زګار و دې صالح عليه السلام راغي وکاو هاو ځایه واځهغه ته الله او چات د دې یو مارګری شکل لاغه بشانت شه نو خپل مارګره اول واجه راو لاږه لاږه مړک و اين الذين طلبوا فيه يګې مې ما کسنه چه خلاف کړه په دې قدس علي السلام کې پښایو د دینه نشته دایله ربه دی باندې دلیل مگر دا بزارې ګومان نه ده و چې لږې سالې سلام لا پخدلې اخینی بلګیو چات کړه الله هغه ورو ځان سره او دی الله غالب حکمت والا و ام من اهل الكتاب نشته د باز دال کتابونه الا لایق من النبي مگر ایمان براڑی پدی پیغمبر قبل موتی ہی د مرد دی پیغمبر نا یعنی باز احلی کتاب نبی علیہ السلام بجوانده او ایمان براڑی دیر و یا دوی مطلب بیهی زمیر او موتی ہی که زمیر چا تراجی ده مرجع مختلف دی مانی وای مانا لکتابی نشته باد زال کتابونه مگر ایمان برادی په دی نبی علی سلام قبلمو دی مخک ز خپل مرغ نا فجون به ایمان راړي دره معنا نشته بعد زال کتابونه مگر ایمان برادی په سال سلام قبل موتی مخگی ده مردی سه علیه سلام نا چه بیا با آگا اللہ دنیا تراولی آگ دیو اومدی چه آو دا جواندهو و یا اومد قیامت یا کونو علیم شهیده اپر وضع قیامت شیبه ده عیسیٰ علیه سلام پدی باندگو آهو یا شیبه ده نبی علیه سلام پدی باندگو آهو اوصحاب د ظلمناک آسان او چې غوی یو دیان خرابګړي وو به پاک سي زونه چا روا ودې او اوصحاب د بندو دای د لار دا الله نډې رو خال ګلا اوصحاب د راستو د ایسود لا او دایمنه کښو دا غینا اوصحاب د قراق د ایمان رو خال ګنا فباطلو طریقو او کارګې من د پارزه دا کاافران دازاد تر دنااک لاکنېوا خوونه في لیلې لږ نه راې خپ لم کې دد نه او مو یو میونه بما اون زل لکه ایمان راړی پ چې را لږله شو او چې را لږله شو د مکستانهموکی نه او با باې کوون کې دزهه وارګونې ده زکات ای ایمان داری بالله امر ظاهرات دا که سنجي زړه چ ور بغد علاج لويو ان او عین ایلیکو تشبيه ورګیده وحید نبی علیه السلام دو وحید نو علیه السلام سره زګز نو علیه السلام له مخکې انبياو امر بالمعروف کو منکرات لاونه لورات منکارونه رومبه پیغمبر نوح علیہ السلام چاغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر دواړه کړی او نبی علیہ السلام دواړه کول امام بخاریوم باب ان کفکان بدل وای هدا رسول الله صلی الله علیه اول دا یاد راوړل منګا وای وګړتا تاتا لکه جوای کډه وا نو आले سلام او بیاو د رستم زمان واه کډه وا موږ ابراهیم او سواني له ساګیا کوون وا دغایته عیسایو يونيو سارو سليمان تا فاطمه تاو د زبور ور کډه موږ داود سره سلام او زبور ور او را لګي موږ نور انبیا چبیاں ګړې منګې لره په تا باندې په او نور امب یادې چې ندي بیا ګړې منګې لره په تا او خبرې ګړې الله موسی عليه السلام سره خبرې په خپلې ګړې بیا بیا ګړې و رسول مبشرینا را لګلوا لام بیا زیری ور غونګي یا ور غونګي دیه پارا جنشی خل ګلرا بار لا باند دلیل و بہانہ پس لے گلو زبان بیاونا وكان الله عزيزا حكيما اوديه او الله غالب حکمت والا لیکن اللہ یہ شادو لیکن اللہ بیان گیو شادت پا صداقت دا قران لیکن اللہ بیان گئی با شرال گلے تھاتا ان ظلہ وین را لې ګلې ذل رب خپل لېما دا الله علم پدیو چې انسان رځه پارا څنګ کتاب پکار دی باځه وي ارض ما تاسو دکی تیزه کانو وان ملائکه یو شادو نو هم ملایګم بیام کې یو وقفا الله بیان کوم کې يګینوګه سانځي کوفر کو او بنجو دلار لار ده الله نه تا کیک سره دای ګمرا شو او ګمرا د لار ده حق نه ان بیا تخویفو یا کنوا کسان چې کوروګه او ظلمیوګه د نه الله چې به نه وګیدای تا او د نه الله چې توفیق ورګیدای د سې لارې مگر د لارې جهنم همیشا وي بدی ګیا میشا وکاندالکان الله سیرا او دیدہ پا اللہ باندے آسان اسے اثبات رسالت یا ایوہن ناس او خال کو تاک سر را گتاو تا پیغمبر پا حکم د الله بلحقی مر رب بکن پا حکم باندے طرف دراب ستا سنا نوی ایمان ای راڑی کتا ز کوم ورو کاین هی نه الله له را اختیار دے داچ برز یو کتا او دے الله پویاو حکمت والا یا ال کتاب اس بیا زجر ال کتاب تا وال کتاب لا تغلو بی دین گم زیاد ایم گویب ساسو کی لا تغلو در منصور کی سہی دی معنی کی لا تطریو بدعت مغوئي زګا بدعت په دین کې زیاتې ده شعر ورانی په زیاتی په کمی نورانی هي چا یې په حقګळा چيني په کې نيشته نو هغه خرابي وګا چا یې په حقګळा یو ګټ میتیازه دې په کې واچول سوګ به اوس کی په زیاتی په بدعتو دین رواني هي ولا تقولو الله الا اللهک موآئی پا اللہمگر مناسب دا اللہ بشاکہ مسیح صحب نی مریم استاد دا اللہ و حکم دا اللہ اور دولہ دلہ مریمی تا وروہ مینو اور روہ طرف دا اللہ نا فا منو بلہی و رسولی نو ایمان ناڈای پا د الله امو اي چاله ادري دي ادري आले امنل دو علاو الا تقولوا ثلاثه مسدس کي علي وي مگر مؤمنو پر گشاده راهه پر استش کرے شوق سي جس کے چايه هم مؤمنانو هر د عزان لا اله جوڑ کړي سوچ دل ته بي زمزار ده خصوص سرغو کي خصوص دي سيني انتو غير الله قومه من ششي ب دا غورستا دپاره ان اللهله ب ش اللهجدواې ک پاک د الله دنا چې شي ل ن الله د استار د دا چې برېچکته وفا الله وکیله کافی د الله مهدار ل ستانې بلمسی او؟ باغ ل گئی صلی سلام د دې خبره چې شی بنده ده الله او نه ملایګ چې نږدې الله تا هي الله ته محتاج دی نو څنګه allele هکې زې شي جکه محتاج وي دوسرے کا بلا اوسه مدد ماغنا هي کیه وميزه ان کفن عبادت دي چا زائم غاټو غان له عبادت ده الله نا چا چه باگو که ده باده ده او ځانې غټو گانه زرده چه پورده با که دهی لزان تا غونده نوار چه ها کسان دی چه ایمان راړه عمله اگنه که پره بار که دهی لراج رده دهی او زیاد با که دهی لده خوال فضل نه فضل ده اللہ دی دار بین شي شی لگه سوره یونوس شبگشتم آیاد که رازی و ما الذين صدقوا هر جاګه ساندي چې غي باغ کو الله دا او ځان یې ګټو غاڼه زر له چ سزا ورګي دیلا سزا درځه ماګه ونه مومي د الله نه سوقدوس او نه سوقمدا یا ايها الناس او سترګي ورګي داګی سرارغه تاسو ته دلیل در طرفه در اب تاسو نه وان ځل نه ایله ګم نور تاسو تارنه کارا ورچا که ساندی چی ایمان رڼ پاللا او ما ګلیوله ګلیب قران زرل جدم وګید ایلا په خپل میرا بنا کی د طرف نه او په فضل کی چې قران باندې مان ګرلا ګولا الله و ای زوه پا محروبانو که درنا کم زبا بی فضلو کما دا عالم الله چره نخرا بای و یادیم الی مستقیما او کلک و کی دیو پل طرف تا پلارا نیغا باید دی یستفتو نا بیا سر دا سرط او تنویر پا ما سباقا تا پوز که استانا اس پا بارا دا و یا هو کوم گئی تاسو پر د میراث کی میراث کی کلاله سړې میراث یا مال میراث ان عمرن علاګه الله یا احیافي او دلړه والا نسما ترکا الادي يا ايادي عقيغي خور ده پاران مين دا اسمه وجه او دا دهميرا سودي دي خور نا كنوي دلر اولاد نو دو کوي دا دوتانا دايو پارا دو درمي دي دا اسمه وجه دو, دو باټي تي نسا و اين كانوي خواتن نه سا الغریب درو لغوین دی سړی او خزی فلی زکر میلو حد له انصاه ینو د پارات نارینا په شان دوه وېصول زمانا اودې یو بَیِنُ اللّٰهُ لَکُمْ بَیَانَ اللّٰه تَاسُ تَنُورَ احکام انتزِلُ یعنی الله تزِلُ چې غطا نشی تهاسو څنګه جدل دی او احکام بیان کړه د اصلاح د معاشره دغه سه الله زړه نور ایسا کی احکام بیانای چې سبا کان تام شي والله به کل شی علم الله د پہاڑ شی باندې پوها سر دري سه او حواله ایسه بیا دوی مه ایسه کې عطا احکام به نارایي ورایت او نام په او بیا در مه ساده یو څلپینزه ډیر شمعات او پای کی بیان د پیرا کو 300 د مومنانو د منافکانو او د کتابو او غیل زواجر ور کول سبحان الله ګورایو خبره کوم پرونه زما ما بیا ما خزا او فات شو دا ما سوتنی جنازه شو دا او دعا وکئ چې الله <سؤال> دا غې مافرت نصیب کئ او الله الله دا جان ته استقي الله غنونو معاف کئ ټول څور مسلمانانو ډغه ونه مشران کې شران وفات شي الله دا ټول مافرت نصیب کئ چې بیماران دی یی دعا غوفتره کم درخان او نور بیماران دی دعا وکئ چې الله دا ټول لا سیحت کامل اور کئ او الله په خوشاله باندې خلکو ورو دراوې اللہ ز تور ناغا عمل سرگن کی جسم ربی زمنگ نہ رضاشی اللہ ز مسلمانان وملکون نا اوت مسلمانان نا چپار سای کی اللہ اے آفتون لری کی ولائے د آفتون محفوظ ساتھی اللہ ز قران دا درس نہ ہمیشہ آباد لری او اللہ دی کے نور وبرکت نہ واچئی اللہ ز من تر مر گدا قران او سنت خدمت علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اضا ضو